akizungumza na wananchi katibu tarafa wa endagikoti wilayani mbulu mkoani manyara manyara Paul bura ameziomba kaya zilizopata ruzuku hiyo kubadilisha maisha yao na kuzitumia kwa malengo ya kujikwamua katika umaskini na lengo kubwa kama ilivu elezo na mratibu wetu pia ni kwamba ni matarajio kwamba baada ya hapa hali za maisha ya wananchi itaboreka na pia uwezo wa watoto kuhudhuria mashuleni utaongezeka na pia uwezo wa watoto uhuduria kwenye vituo vya afya pia utaongezeka lakini ushauri wangu ni kwamba hizo fedha mzitumie kwa malengo yaliyokusudiwa na kuwepo na uwazi katika matumizi ya fedha hizo na basi fedha hizo ziwe chachu na ziweze kutumika pia kama kianzio cha maisha kujikomboa kutoka hali ambayo tunakuwa nayo Mratibu wa TASAF3 Ulayan Mbulu mkoa wa Manyara bwana Isaac Masisa amesema lengo hasa la ruzuku hiyo ni kuchochea wanafunzi kupata elimu na kina mama kuhudhuria kliniki pamoja na watoto ili kubadilisha maisha yao na kujikomboa katika umaskini. Zoezi hili linachochea wanafunzi kwenda darasani lakini pia wakina mama kuhudhuria. Lengo kubwa ni hilo, lakini pia kuzitoa kaya maskini katika hali duni leo Utakuta kwamba watu wanaopata ruzuku hii wanaoitumia vizuri wanabadilisha hali zao za maisha. Mbulu tunategemea kufikia mpaka hivi sasa kaya ambazo zimeingia kwenye mpango huu ni kaya 1455. Ruzuku hiyo watapata wote na wako katika vijiji sabini na tatu. Pamoja na kaya hizo kunufaika na msaada huo kumekuepo na imani mbalimbali mbali zilizo kinyume na malengo ya fedha hizo kama anavyoeleza mratibu wa mradi huo. Um, am ulikuwa ni tofauti kwa hiyo watu wengi walikuwa wanahisi pengine, wengine wanasema hizi ni fedha za free masons wengine wanalalamika, hizi fedha nitapewa fedha bila kufanya kazi lakini pia wengine wanajiona kama ni wananyanyapaliwa kuitwa kaya maskini tunaona ni wale ambao wamekidhi kabisa vigezo vya kuingia katika kundi hili na wengine ukiangalia mbeleni watajitoa kadiri unavyoendelea wanavyoboresha maisha watajikuta wao wenye wanatoka kwenye hiyo orodha ya kaya maskini je wanufaika wanazungumziaje msaada huo ilikuwa ni hivi kwa mimi ninaishi naweza kuwa na bustani yangu ya moa au kuna bostani ya mboga au ni milima tu kidogo mahindi tunasema chakula ya watoto ndio najisaidiawa nimefuga kuku au edda guru ndio maisha yenyewe tulivyooishi mpaka umri huo kwa huo mimi naisema kwa nia dhati kabisa Mungu aibariki wa na saidia watoto wangu nisomesha mpaka dakika mwisho na mwambie Tatusaidia kwa ajili ya ya matumizi madogo madogo Faraja Samo Sauti ya Mnyonge Media